Allah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 O neshëhëdu enë Muhammeden abduhu wa rasuluh Salavatullahi wa salamuhu alai Lëzët dhe ru E falenderojnë Allahim E mazrëshën gjennë shanë Dhe vetën prejti kërkojmë Dihme nësaj është të vetëmi kryuës Fërnizuës Rëbuluës absoluti gjithësa gjithësijet Iqojmë salatu wa salam Përgëmërit alihi salatu wa salam familjes ti, shokve ti dhe gjithë atyre muslimanve cilet e ka ndjek rrugën e pejgamberit alihi sëratu asëlam e ndjekin sot atë rrugët do t'jen asaj rrugët deri në ditë kur do të takohen me Allahin e më dhërishëm në gjelë dhe shakë në gjelë dhe shakë në gjelë dhe shakë në gjelë dhe shakë Inshallahu ta ana Ligerata ditës sotit do t'jen një hadithi pejgamberit alihi sëratu asëlam i cili përmban porosit mdhaja për importin e tij. Porositë të cilat në çonse ne i anashkalojm vlerat e dobit e saj, dhomë do, do të jenë pa konsideruar. Ndërsa në çonse ju përmbaheni aty në berëçeti, njëmeti, mirësitë edhe tmerat do të jenë ato të cilat do të jenë pjesë e çdo besimtari e s'do jet e s'do besintarit Për eganberi al. s.a. në porosit e ti gjithmon i ka porosit besintarit e ti pasusht e ti që jeta e tyre tjetë e në dërtug në atë formë e cila i garanton rahatit në dy një po natërësht ajo që ka është kryesonje i a ja garanton takimin e lmirë Me Allahun e madhreshën celleshano. Kursemi temir, fami takim i themli, i cilen besimtari nuk do të ket frikë me u taku me Allahun, as nuk do të dëshpërohet prej frikës se çka do të dëgjojë te Allahu e madhreshën celleshano. Hadithin e cilen e transmeton e bihureira radhiallahu taala anhu, i cili thotë: Ka thon pejgamberi alayhi salatu wasalam Men, me ja me men ja xhodh anih hëu la al kelimat kush do ti merr prej me këto fjalë jamel behenn au yaallim men yaallim yaamel behenn let punoi me to ose spaku let jo msoj atyre te cilet do punojn me to emaneti i percjelles na to sot nditen e xhumas alhamdulilah rabbil alamin -al ukemi perzizdir sallallahu xalihunhu E morin porosit urdhat Allahut edhe porosit e Resulullah sallallahu alaihi wasallam kshimia që dalin prej ditës xjumë mirëpo obligimi i parë është namizmi i ditën pun me çën shembulli i parë pastaj më ju mësuo këto porosi atyre të cilët kanë me shtin pun në çopse të dëshirojmë me pas shpërblimin e dyfisht cilat janë ato fjale e Buharira thot lejmru, le kom grabit, kom shpejtu si kurse zakonisht pse kështu sepse sahabët e rësullu lajnë se në Allah r.s. kanë qenë garus në të mirën ata kanë garus e qënit do të merë ma shumë për i pegamejët e rehisat është fjallat ditoni se rësullu lajnë se në Allah r.s. nuk ka pasë kërgjongat veti për i pasurinit dë njës edhe ato shke ka pasë ka shpejtu Me rrugën e Allahit xhënëshani, me garantu se do ta xojta Allahu. Ebuhureina është ngrit për emrin e sahabëve, ka thonë, "Unë jam Rasulullah. Unë do t'i marr ato fjalë me kusht që cilën e ka thurur sallallahu alaihi dhe sallam, me ishtin pun." Edhe më u mësua tyre, të cilët kanë me ishtin pun. Me përcjell, me përcjell emanetin vazhdimisht te gjeneratat që do vin. të vinë. Të ndajmë në një mënyrë njerëzo Nuk u zonë në u kinojsh Se unë e poboj dhe e vratë mire Për derisa nuk ja u ofron Atë knasje dhe të tjerve Nuk e kërkon atë përgjësie Cilat bjen knasje Ka përgjësie cilat bjen vujtje Ka përgjësie cilat të vështërson jetën Ka përgjësie cilat klen më Ndo për i familës E për i knasimet familës Mie për përgjësia E veprave në rrugët Allah U zemë në shonë Përse si ami u përzihet thire vet Allahu edhe porosive të Resulullah sallallahu alejhi dhe sellem të garanton edhe ti hap klasin. Prandaj e buhuraira ka shpejtu, me marr atë fjon, me i pas prond veten, në mënyrë që ti të shtin punë më i pari, edhe ti mësoj ata cilët kanë më i shtin punë edhe kanë më pas do vi prej tyne. Cilat janë ato fjalë? Porosia ose porosia, porosia e parë që në Resulullah sallallahu alejhi dhe sellem e porosit e buhuraira në kat hadith. I thot, itë të këll me harime Të kun abe dhe në nasi Rua ju Prej gjanave të ndalume Prej harame Do t'jesht njëri u majtë devaqë Shikam unësi Me rujt vesh për harame Më së lëbohë veprat mira A sihera A më në shpëkoni devaqë Devaqëmeria është do gjo Shedonë Allahi edhe urrin Me pasë robin pranën e ti Shdo gjo me punu atë të cilin e gzanë Allahum po të një të në kohë me ulargu për e tyre që urenë Allahu, që e është i badeti, që e është takvallëku i plonë, komplet, këllu po thëtë rësullu ma e sënë Allah, po kërkonë për në nëshë, ruajun i prej në dalesën, këllë me qenë njërzit më dhevacë, është të natyshme, sepse harami e ka një definicion, i cili të garantonë këtë qeshtje, cili është ajë definicion, harami, nëse punohat, pason Gradohesh me shpërblim të Allahu i Madrishëm Gjellëshanu Pra da e rëti këti i ke morë të ditha të dy këto sënde I endalu edhe ke puru njëjtën kohë dhe e ke mërri shkallën e takë valakut dhe, dhe voqëmeris Allahu i Madrishëm Gjellëshanu, Gjellëshanu Në ka thonë dalesa prej gjitha Levizeve tona, fjallëve tona, punve tona, dhe resa dhe të mendime tona Ka fillu prej mendime mos mendoni, mos parazhjukoni Sepse një, një pjesë atyre mëndime për paraqyku se jo në gjynohan vëtë vete Pse gjynohan? Paraqyës e ti do të menda ishtë për vlaun Ose për aty që ke adhër Aty që aj kur njetën e ti nuk mendoj asë në këta bërë Përëndaj kjo paraqykim i ti Qonë me pas edhe ti që ndrim negatim ndaj ti Përëndaj jemi të ndalon me pas paraqykim e Se të që thotë Allah i më dhërishëm gje në leshanu In në ba dhe dhe një ithmun Tho të disa prej atyre para gjyëgimeve, mendimeve, të këshia jo gjyënohën vë dhe të vete. Pëse të shtyrën me i bo gjyënohët tjera që minë në rënditje, me gjurmu në të mentat e tjetërit, pas taj me, me i bartë kapak edhe me i hapë ato, dykur prej i natit edhe drejhidhimit, në qohë se ajë nuk është në të gjeni zvarët tjere, e para gjyëkon, atër është e tani shka qënë qënë, që ti me shpif në hesapin hajët edhe pijet që i kemi haramet të cilat Allah e Gjimleshanu në i ka ndalu të fillu prej alkoholit mishit derit ushqimeve dryshme të cilat jënë të prodhume ose mishnat të cilat do kjo në të prejme në emrin e Allah të madhëgjim Gjimleshanu të gjitha këto ku njerim ruhet prej këto shka këndodhme të a i ka bon një vepër të mirë një vepër të modhë sublime e cilat i ka garantu ati rahati edhe fizike po edhe shpirtnore, sepse nuk të taket frikën e takimit me Allahun, e madhërishën gjellësha, nuk gjellësha. Shqyën ishtë mërë të sëtëm, thonë në urullë për i haramën. O shtë e mjaftu është me në gjohën, se të i ndalohë është për atyre që i të kanë ndalu Allahi, sepse ndalimi për i tyre do mëzdo shmërisht, së qëtë me bëha vefër të mjëra. Vete ndalimi është vefër e mjëra Ordh bi ma qasama Allahu laka tekuna aghdar nas. E pajto, gzoho me ato çit ka caktu Allauhi do t'jesh njeri më i pasur në dynje. Kush është më i pasuri në dynje sot? Njëri që numrojmë me miljarda, s'as ma hasi as natë tyne. Nuk ka më rëndësi me përmend emrat e tyne. Mir po si vhash pasunia e vërtet? Pasunia e vërtet e thot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Thot lejse lghinan Bi këthrat il aradhi Imme me lghinan Ghinan nëfsi Thot pasunia nuk është sa njeri ka të bu Dynjarë rëzdeti A ka pagu ushtar A ka pagu bë, Tërpëroje A ka bu shtepit blindu me kere Shtepit mbrojtune prej, prej armatime e tronda A ka të bu përre kesh Apo ka pasunit patunshme As njona prej ty nuk qonë peshte Allah i Gjernënënënënënënënënënënënënënënënënënënënënënënën pse sepse asnjë në prityrë do të ta bartish me veten e me dal para Allahut. Përveç se do ta bartish përzjesin e saj që e ke pasur dhe ke posëduar dynjën, me dalmë të para Allahut madhresha e mëlesh. Dhe sa pasuri e marter, çenka ajo të cilën njeriu e bart me veten e vet. Cila është pasuria? Kur e ke pasurinë materiale, me shujzu në rrugën e Allahut madhresha e mëlesh. Kur e ke shpirtnoren, Me gëzua dhe me, me, me joshtë të tjerët Me qenë gëzumë rrugën Allahit Madrëshim Gjellëshanu Kure ke mundësit me bo zullumin Me nalë dorën prej zullumin Kure ke mundësit me mbrojt hakun Me i dalë zotën dhe me adonë krahin Pasurie me më dhe Të cilën e posetën njeriu në bot Pra ndaj shiqoni njeriu Pasurie është kërë që ka vinë me prime Pasurie me ndaljuve të vetën Pasurie shpirtin është Me ndaljuve të vetën Prej zhinis prej inotit, prej shpifeve, prej gënjeshtrave, prej atyre cilat sulmojn edhe edhe edhe gjurmojn, tmehta atë njerëz në mënyrë që me me etiketu, me fjalë vrasë dhe të ngra, të gjitha këto janë pasunit e shpirtit. Nëse njëri arrin mëmbrohet vetveten me pasurimin e këish pasuniku më i madh në botë. Sepse mos pasurimi i shpirtit me ato cilësitë që ti përmendën automatikisht çan te ngurtësimi i shpirtit i cili pasonia e vol me cen edhe ai varfull në kuptimin edhe material sepse sa herë që ti thua se ti kërkosh atë i cili është i pasur, kamë dëshmuar me gojën e tij se ai është i varfull, se do të thotë s'ka. E ne e di, ne dim se ai ka miliona, e dim se ai ka mishet edhe cinchet, mirë po shejtani e ka varfënuar shpirtin e tij. E ka varfënuar shpirtin e tij. Edhe kur ju i kërkohet ajo c'ka është me voglë e pasuristinë thot e thotë s'kam E dërshmanë se nëtë vërtet nuk kam Dësha pasurinë të cilin e kërë shmirë t'ajon nësë njëherë Nuk kam me cunat dherezime, thonë, se nuk kam Po dhëtë thotë, sikur se që në mësëmë rësullullahi sallallahu sallam Thotë musliman i vërka shpetua i i cilje është musliman Edhe ai i cili cilt janë shpëtuam. Shiçani, ka shpëtuar ai i cili e ka pranuar ligjin e Allahit selishan, nuk ka dorzu ligjin e Allahut. I praktikon ato pa kundërshtuar ose pa lëp shpjegime matutje, po e, e praktikon ashtu siç e ka kërkuar Allahu i mahdhishen vetë në sharan. Dersa i kinoa sunt thot, është ai i cili mjafton riskun i di. Edhe është i pajtu me atë që i ka caktu Allahu. Riskun cilin e ka, kënaqet me ta. I adin këmetin, i adin kënësin, i ashtë njën ombelsin Dërsa i tjetëri, i cili nuk i ka këto Tha të kamen vetë të njëten Të e kërku ombelsin e të shjumit kënësis në dy njënë Të asaj që posë të dëmë, mirë posë kamen rritë asnë njëherë Sepse ajo shkonë të shpërnda E një sendë kur shpërndohet si kur pika e njërë që shpërndohet në ujë Në fillim në shtëpi, ndoshta është edhe edhe, ndoshta është edhe një, ndoshta është edhe i, ndoshta është e luhshme. Mirë, por kur fillon në shpërndar, a do të mundesh prap me ty edhe, edhe, edhe me me me me ditë edhe me kërku shihe, asnjëherë. Sencë s'kemë shumë për të thur, çastu është edhe ai i cili e kërkon kënaqësinë në dynjë dhe në jetën e tjera. Shkon ty shpërnda ambelsinë dhe s'mund të më afro, edhe me jet asnjëherë. Pastaj thot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam o ahsin ilajjarike të kumë mëmina. Edhe bonit mira komëshis fëqinit, nëse dëshiran me qenë iman lipe si talë, shishoni vlazën dhe ru, nësot në këtë botë jetojnë edhe kemi kojshin, nëse jo vlaun e kemi mikun, nëse jo mikun, kusht do që tjeta, e kemi muslimonin ose dhe jo muslimonin. Kojshin të smurësh me zjedhë, ajo është caktimi Allahim në cilin të të të të të të të të të të të të të të të të të t Kime jetu pra në tine, mirë po i kjerë disa kondita, disa regula, që si duhet mu ushjel me ta? E kam përësullu lajnë, sallallahu alai, sallam, që është mu ushjel me kojshin, që dhe është mirësia e kojshin, që dhe është mirësia e kojshin, ti mës në i bo keqë, po thotë mirësia e kojshin është me drut keqën e tine, mës më ju kundërvyrën atine. Me drut keqën e tine, gjësësimi bominë. Mirë për mirësi maksimale në raport me fshiu, me kojshin, është me drutë keshire tira, mos nuk kundër vëjë në momentit kura i të më të keshire të. Sa prej neshe bojnë një gjatë tjë? Sa prej nesë me qëllim, vazhdimisht i bojnë dëmë edhe i bojnë zëllurën kojshive? Sdojmë i fornë me numërën. Po dhe me kërku për e tyne Me nëru këtë trende dhe këtë njërë Cielja styre se musiman Pse varet imani i tyne Varet imani i tyne Se që shumë raportet e ti E dhe kojshit e ti Pasaj thotë rësullullallaj Ka vazhdu gjibrini vazhdimisht Të më porosit për punë ndryshme Qa shumë ka porosit për kojshin Për fqinin sa si komendu Që porosia herardhës ka me ardhë Ka me catu pjesën në miras në në trajshikimin ti me shuara ka me vasë. Pasaj thëtë Resulullah e së dhe Allah alë josellë, thëtë nuk ka besu asë njoni për jush, nuk ka me hy asë njoni për jush në gjennë, të risa nuk ja siguran. Kojshis ti, familin, pasunin edhe nderi, bëva e dhenderi, kahu, kërën gjithëtë që i përfshin. Ato që duhet me asiguru ja vetë vetës, duhet edhe fëshinit edhe kojshis me asiguru. Ja Nëse të me qenë besimtarë Sa ma pak t'i esh interesum Me i botë mira, me qenë nivelin e qenë Kojshie dhe qenë intergjë Asma i vogël të tjetë niveli Asma i ull të tjetë niveli i imanet Në trupin e juj Pas taj sa të rësullu lajë Së në lajës edhe më kure kanë dyjt Ka thonë qëka është hajnia Ka thonë hajnia haram Mirë për me dhjerë dhët herë Një njërë të hujë është me letë sësa me vjedhë një herë shtepin e kojshis. E kanë vetë së kanë zinoja, moraliteti, ka zonë me prejtë në derin e tjera që si një dhe të herë është me letë Allah sësa një herë me prejtë në derin e kojshis. Sepse kojshia kur denë prej atyhit, talen emanet, shtepin, pasunin, familjen, në derin, edhe ti e ke për oblikim me i rujt ato sikur se si i rujtua. Që e shumit e tepërt, Po thëmë shumë këtu kërë është të e për e vdës zemrën E vdës zemrën në kuptimin shpirtnorën Po dhe në fizik Në të dy hëndë e vdës zemrën A dhu nuk lejohat psa tharallaj zhëllëshan hu në kryesën ton E ka botë cilësine të qeshurit Edhe buzë qeshën Edhe fkyrën e hapun edhe të qelun e Këtu kuptimi, kësa i fjallë është mos me qeshtë, si kurse qeshtë të sëtë. Qeshtë të panevojë. Qeshtëmi të tëtër e fatkesisht me ta cilët i ka sëpërvu Allahu. Qeshtëmi me të metunin, me džymtin. Qeshtëmi me dvarfunin. Qeshtëmi kër njerëzit abuzojnë me njën i tjetërin. Qeshtëmi kër njerëzit e përqeshtë njën i tjetërin. Dhe në e dimë se njësa moshtë nga lume me përqeshtë. Me përcjesh një unitjetrin, me nënçmujon një unitjetrin, me cilësu me cilësi cilat nuk u përsëdhen, me hidhru me fjalë cilat e hidhrojnë. E nëse vazhdimisht bën ty vetë përcjeshin tretin edhe kënaqim tu kesh. I vdesin zemrat prej besimit. I vdesin zemrat për asaj met që na lajë Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Sapo ti kurçesh me temat e tjëtrë e ke mohuani emetin Allahi që ti ta ka thonë. Ti ushqime e zeptit vet vetvetin kur ve përçesh ato. Apo për mendon se ti jeni për kryen dhe nuk do të vjen. Ndeshkimi i Allahit është nuk do të jesh meser ose mës disa çastave ti më i gjim se sa i përcilin poçesh. Për a do të mendon ti se nëse poçesh ose po cënon nderin e tjetrit me çeshurat tua, do të mendon se ti ke je i mbrojtur tërësisht e smundesh me të në pozicionin e tij që me çeshhën nderin tonë të familjes tonë? Me çfarë të drejtë? e përshesh njërë një tjetëri që eshin hajgarët, pa nevoj hajgarët talit pa krypa në gjdo tsepe dhe në gjdo qashtu filu prej medjave që gjajese në ofrojnë programës bavitse ato jëmë të cilat në ashtym me vdekë zemën ton dita ditës po në vdesin gradualisht një vdekë e cilë nuk po e ndin mirë po në fund do të shioj edhe po shiojot se të se Po nzihen polemika, debatet, cyrat poçojn te fërkime të rrezikshme në shoqin tonë. Asua është të penaluim me po qesh. Nuk është ndaluar. Sepse Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka qeshur pra në raste të caktuara. Mirpo qeshja ti ka qen buzqeshë vazhdimisht, prandaj edhe ka nzihtën e kaporosit, nëse mësose takojmë një anë tjetrin edhe buzqeshja kur e takojmë me pritme në një qeshër të mirë në një fytyrë të qeshur, është sadaka. Është Sadat, është në mosh, është në dzitje që në muafru e më udash me njën i tjetëri Po jonë të kunder tënë, qofë se në sajtë takohem i qeshim edhe përqeshim A jonë në largon edhe që nëmë derin e njën i tjetëri Sepse në rast të të caktume, ka qeshë Rasulullah s.a.s. Ka qeshë Rasulullah s.a.s. hadithën cilë e kanë transmitu shumë Prej sahabë, hadithën sahibë, për njerin e fundit që delë prej gjenemit Dhe do me hinë gjenet Drek, del prej, prej, prej gjennetit Edhe shpejton Edhe si kurse fëmija që është i vogë i Linis hapat me shpejtsi e dhe rëzohet Shpejton me hinë gjennet Kur vëllë të dyrë dhe gjennetit I duket se jo në bëllë Kada blak i mansë, po mënet me hy Këthehet Allah i edhe në kohët Ja Allah, ishtë të lovi ku me hiu në i shkretin Tri herë radha si Herën e karë, herën e katër Allah i madhërshën dhe lëshan hu E thëtë, e laje të fike, dunja është E mthaliha As të mjaftan, dunja e me dhëtë herë E shak e pasë në dunja Dunja e me tërsishtë, jo që ato që ka pasë vetët Po tërë dunja e shak e pasë E dhe dhëtë herë është Thëtë edhe qeshët Allah i dhe lëshan hu Edhe qeshët e Rasulullahi Dhe isa ju kanë për dhe malë të qeshë Pse? Ka qeshët me ignorancën e ati Cili po dyshon caktimin Allah Po hi se prezgjerënin të mos mbledhë me zemrën. Me gjona serioze, me gjona të cilat dbojnë me çesh. Mir po jo ato të cilat cënojnë derën e tjetrit, më ato të cilat e ndsbojnë tjetrin, më ato të cilat e nxisin hidhrimin e tjetrit, sepse ato janë të dëmshme, e vdesin zemrën, e vdesin imën, e vdesin besimin, i kputusin edhe i largojnë ata lidhë të cilat edhe ashtu sfatkesisht në kohën ikemi shumë të dobta me njëri tjetrin. Elusim Allahun e madhëshën dhe zelshan o zelalhu. Çetëimi besimtar që ndërgjëjia jonë na shoqërim me qen aty ku na thret Rasulullah dhurron Allahu edhe na thret Rasulullah sallallahu alajhi wasalam në mënyrë që të jemi sadopak kënaçi edhe rahati, qetësinë këtu në dyjon edhe i sigurojmë vetvetes rahatin edhe qetësinë ditën kur do të takojhemi ما الله ما درسه جل شانه وجل جاله استغفر الله لي ولكم وللسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه انه هو التواب الرحيم والله جل في علاه الحمد لله اوله واخره والصلاه والسلام على نبيه الذي لا نبي بعده E falenderoj me Allahi ne madhërishëm gjëndëshanë u gjëndëshanë u gjëndëshanë u gjëndëshanë, ashto se e falenderoj Ademi a.s. herën e panë, e insha Allahu të alë, dhe të kemi nasibë e mujëssër, që doa e ju në fundit në byrë të gjëndët e tjetën, ilhamdullillahi, abbilalemin. Lazën derum, këto shkaj përmendem shpejt e shpejt, prej porosis, ose prej shpjegimeve, të hadithit të Rasullullahi sallallahu alai sallam, Unë thëmë shpesherën do është të shumë për njëzëve Mendojnë se nga duhet Dite në gjumazë dhe në hytëbët e gjumazë Në folë gjonat mdhajer Gjonat politikes Edhe të krizave ekonomike, sociale, një zhore Mirë po problemi është Se prej këtu Prej këty në gjona U fillojnë të gjitha Mosë respektimi Indaleset të alvajt Ndodhin problemet ekonomike, sociale Në mardhonje tëra Qofshin ekonomike, qofshin një zhore Gjithme Mos rëshpektimi i kojshis Ndo dhe vetëmija Edhe nëzitet hidrimi Allahit Dashuria e kundërt Ose knasia e kundërt Me u knojës kushet domin të ju botë tjetrit Edhe me më gëzhu vetëm për të mira tu Edhe mos me u dashë njënë tjetët prek një mani Me qeshën dhe me përqeshët e tjera E lërgon e këput Lidhin të cilin duhet me majhë fart me njën i tjetrit sepse bashkum lidha me Allahun është edhe më e fortë. Pra do, nuk janë punë të thjeshtë. Nuk kanë siç më kallëzoni hadith pejgamberi aleyhisatu sallam, më bëlu kohën e Hybës xhomas. Po thjesht më nxit ndërgjegjen tonë dhe më nxjall se si duhet veprojmë si musliman, kafshi ndalesat të Allahut edhe porositë, edhe urdhave që jep Allahu edhe Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu e ul Allah, Islamun u muslimin. Wa dhilla shirkën wal mushrikin Allah nënsërna më në nësër e dhili E lusim Allahin e madhërishën të në shamën Që të ndihmëj islamin e dhe muslimat Të ndihmëj atë muslimat cilët ndihmën E përkrajnë nukë harun një unitetë Së pakun duat e të të në E lusim Allahin e madhërishën të në shamën Që të shrajt smurët talë Të mshrajt vdhekurit talë Të lirajt burguasurit talë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 كنشمن من الذين كن مغزو الله امدرشام جل شانه جل جلاله وصلوا على نبيكم كما بارك لكم الله حيث قال ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وعلى ال رسولك يا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عباد الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي يا أيها الذين آمنوا تذكرون ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون واقم الصلاه